39. fejezet A kapu főbírája a hibiszkuszok közötti ágyásokban növő íriszeket locsolta. Öt éve özvegyült meg, azóta magányosan élt a déli negyed egyik villájában. Most büszke magára, bíró Bemocskolta egy tiszteletreméltó tábornok nevét, összezavarta az embereket, anélkül, hogy legalább a barátja Suti diadalmaskodott volna. Nem az volt a célom, hogy ő diadalmaskodjon. Akkor mit akart? Az igazságot? Ó, az igazság. Nem tudja, hogy hamarabb kisiklik a keze közül, mint egy angolna? Talán nem derült fény egy államellenes összeesküvés részleteire? Ne beszéljem badarságokat. Inkább segítsen felállni, és öntözze meg a narciszaimat. De óvatosan. Egy kis változatosság nem árt a szokásos kíméletlensége után. Pászer megöntözte a virágokat. Lecsillapította már a hős barátját? Szuti haragja nem múlik el. Nem mit remélt, hogy egy csapásra lemmondathatja a sert? Ön is bűnösnek tartja. Ráadásul tapintatlan is. Felkavarták az érveim? Az én koromban már semmi sem rendíti meg az embert. Éppen ellenkezőleg. Ne, ja, elfáradtam. A hosszadalmas ügyek már nem hoznak lázba. De ha már elkezdte, folytassa. Úgy kell ezt értenem, jól értette. Az a döntésem, nem fogom megmásítani. A hír hamar bejárta a palotát és a különféle hivatalokat. Mindenki legnagyobb meglepetésére Pászer bíróé maradt az Asher ügy. A kudarc ellenére számos magasrangú tisztviselőt megnyert a szigorával. Sem a vádlónak, sem a vádlottnak nem kedvezett, és nem is próbálta leplezni a vizsgálat hiányosságait. Egyesek el is feledkeztek arról, hogy milyen fiatal és fényes jövőt jósoltak neki, bár a vádlott személye ezt a jövőt egy kis kétségessé tette. Persze hiba volt hitelt adnia az egyszeri hős Suti tanúvállomásának. A legtöbben hosszas töprengés után végül is ártatlannak nyilvánították Aschert. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy a bíró zavarba ejtő tényekre mutatott rá. Az öt veterán eltűnése és az égi vas ellopása, ha nem is hozható kapcsolatba az állítólagos összeesküvéssel, mégis olyan botrányos esetek, amelyekről nem szabad elfeledkezni. Az állam, az igazságszolgáltatás, a tisztviselők és a nép Pászer bírótól várta, hogy tárja fel az igazságot. Szuti haragját egy kicsi enyhítette, hogy legalább a barátját elismerik. Csalódását persze pár karjaiban próbálta elfelejteni. Pászer megígértette vele, hogy nem tesz semmit, amíg ki nem találnak egy közös stratégiát. Szutit egyelőre nem fokozták le, Továbbra is harci kocsizó hadnagy maradt, de a végső ítéletig semmiféle katonai feladatot nem kaphat. A haldokló nap bearanyozta a sivatag homokját és a kőfejtők szikláit. A munkások kopácsolása elhallgatott, a parasztok hazatértek a földekről, már a szamarak is lemálházva pihentek. A Memphisiek házaik lapos tetejére kiülve hűsöltek, sajtot ettek és sört iszogattak. Vitéz elnyújtózott Bránír teraszán, és az imént bekebelezett pecsenyéről álmodozott. A távolban a gízai piramisok makulátlan gúlái az örökkévalóság határköveiként sötétlettek. Mint a nagy Ramszes uralkodásának minden egyes napján, az ország most is békében tért nyugovóra, várva, hogy a nap legyőzze a mélységek kígyóját, és hajnalban újra feltámadjon. Áttörted a gátat, vélte Bránir. Hm, Sovány siker, vetette ellene pászer. Elismerték, hogy jó és felkészült bíró vagy, és elérted, hogy akadályoztatás nélkül folytathassd a nyomozást. Mi többet kívánhatnál? Áser eskü alatt vallott és hazudott. Gyilkos és hitszegő is. Az esküdtek nem bíráltak téged, sem a rendőrfőnök, sem Nenofár nem próbálták mentegetni Ashert. Most rajtad a sor. A kapu főbírája szívesen elvette volna tőlem az ügyet. Bízik a képességeidben. A vezér pedig az alaposságot követeli, hogy a tények ismeretében tudjon cselekedni. Asher megtette a szükséges óvintézkedéseket, eltüntette a bizonyítékokat. Attól tartok, hogy a további nyomozás eredménytelen lesz. Hosszú és nehéz út áll előtted, de a végére érhetsz. Hamarosan Karnak főpapja is támogatni fog, és bejuthatsz a templom levéltárába. Amint Bránir hivatalába lép, Pászer nyomozhat majd az vas és az ácsbárd ügyében. A magad lettél, Pászer. Válaszd el az igazságot a hazugságtól! Ne hallgass azoknak a tanácsaira, akik összekeverik e kettőt, hogy megzavarják vele az ember fejét. Ez a per csak apróság. Az igazi harc még előtte áll. Noferet is büszke lesz rád. A csillagok fényében a bölcsek lelke ragyogott. Pászter megköszönte az isteneknek, hogy találkozhatott egyikükkel az emberek világában. Északi szél csendes, elmélkedő természetű samár volt. Csak ritkán hallatta fajtájának jellegzetes hangját, a rekett, fájdalmas bőgést, amellyel mindenkit felébresztett az utcában. Pászer is felriadt. Tényleg a samara bőgött, pedig ma vitéz és ő maga is lustálkodni szeretett volna. A bíró kinézett az ablakon. A háza előtt legalább húsz ember gyűlt össze, élükön Nebamon főorvos rázta az öklét. Itt vannak Memphis legjobb orvosai, pászerbíró. Feljelentést teszünk Noferet ellen, mert veszélyes szereket készít. Követeljük, hogy zárják ki őt az orvosi testületből. Pászer a déli hőségben szárt partra tébad nyugati részén. Lefoglalt egy rendőrségi szekeret, amelynek a hajtója egy háztető árnyékában szúnyókált. Pászer megparancsolta neki, hogy vigye azonnal Noferet falujába. A nap megállította az időt, zöldbe borította a pálmákat. Az emberek hallgatagok, kábák voltak a forróságtól. Noferetet nem találta sem otthon, sem a laboratóriumában. A csatornánál lesz, mondta egy öreg ember, aki a szekér zajára felriadt álmából. Pászer leszállt a a szekérről. Elment egy búzamező mellett, majd átvágott egy árnyas kerten, és rátért az ösvényre, amelyen a falubeliek a csatornához jártak fürödni. Lement a töltésen, átgázolt a nádason, és meglátta a lányt. Szólnia kellett volna, vagy lehunyja a szemét és elfordulni, de egy hang sem jött ki a torkán, és moccani sem bírt, annyira lenyűgözten a felett szépsége. A lány mesztelenül úszott a folyóban kecsesen, mintha csak vitetné magát a vízzel. Nádból készült fejfedő fogta össze a haját, nyakában ott lógott a türkis gyöngyös nyaklánc. Amikor meglátta Pászert, tovább úszott. Nagyon jó a víz! Jöjjön fürödni! Pászer levette a kötényét és odaúszott hozzá, nem is érezte, hogy hideg lenne a víz. Lázasan megragadta Noferet felé nyújtott kezét. Egy hullám egymáshoz sodorta őket, és a lány nem húzódott el tőle, amikor testük egymáshoz ért. Pászter végre megcsókolhatta és magához szoríthatta. Szeretem, Noferet! Megtanulom majd szeretni. Sosem szerettem mást, és nem is fogok. Pászer után magához ölelte a lányt. Így mentek ki a partra, és lefeküdtek a homokba a nádas oltalmában. Én is szűz vagyok. Magáé az életem. Holnap megkérem a kezét, mondta Pászer. Noferet megadóan mosolygott. Szeress engem. Szeress nagyon. Pászer ráborult a lány testére, kék szemébe furvta a tekintetét, a lelkük és testük egyesült a déli napsütésben. Noferet megkérdezte az apját, aki reteszeket gyártott, és anyját, aki téba egyik műhelyében volt szövőnő. Egyikük sem ellenezte a házasságot, de előbb látni akarták a vejüket. Persze a házasságkötéshez nem volt szükség a beleegyezésükre, de Noferet tisztelte őket. Ezért kérte ki a véleményüket. Az anyjának voltak fenntartásai, nem túl fiatal még pászer, a jövője sincs még biztosítva, ráadásul már a leánykérés napján is késik. A szülők idegességgel lassan átragadt noferetre is. Rettenetes gondolata támadt. Mi van, ha pászer már nem is szereti? Ha csupán kalandra vágyott? Nem, ez lehetetlen. Pászer olyan szilárd, mint a tébai hegy. Végre megérkezett pászer. Noferet a pillanat ünnepélyességéhez illően tartózkodóan fogadta. Kérem, bocsássanak meg, eltévedtem. Be kell vallanom, hogy nagyon rosszul tájékozodom. Általában a szamaramra bízom magam, ő szokott vezetni. Van szamara? csodálkozott Noferet anyja. Éjszaki szél a neve. Fiatal? Erős? Sosem volt beteg. És van más vagyona is? A jövő hónaptól lesz egy házam Memphisben. Bírónak lenni jó hivatás, jelentette ki Noferet apja. A lányunk fiatal még. Nem tudna várni a házassággal? Szeretem és feleségül akarom venni. Azonnal. Pászter komoly, határozott fellépését Noferet már is a szerelmes asszony szemével csodálta. A szülők beleegyeztek a házasságba. Szuti szekere teljes sebességgel berobogott Memphis fő a kapuján. Az őrök eldobták a lányzsájukat és félreugrottak, nehogy elgázolja őket. Szuti meg sem várta, hogy a lovak megálljanak, míg menet közben leugrott a szekérről. Négyesével szedte a lépcsőfokokat, amelyek Asher lakrészéhez vezettek. Az első őrt leütötte, a másodikat gyomorszájon vágta, a harmadikat ágyékon rúgta. A negyediknek volt ideje előrántani a kardját és megsebesítenie Szutit a bal vállán. A fájdalom csak növelte a hadnagy dühét. Két ötlét egybefogva egy csapással leütötte támadóját. Aser egy gyékényen ült, előtte Ázsia térképe. Felnézett Szutira. Miért jöttél? Hogy végezzek magával! Nyugodj meg! Az igazságszolgáltatás elől megmenekülhet, de előlem nem. Ha csak egy újjal hozzámérsz, nem hagyod élve el azt a kaszárnyát. Hány egyiptomit tölt meg eddig? Kimerült voltál, nem láttál tisztán, tévedtél. Jól tudja, hogy nem. Egyezzünk ki! Egyezzünk ki?! A nyilvános kibékülés hatásosabb lenne. Engem megerősítenének a tisztemben, téged pedig előléptetnének. Szuti aserra vetette magát és folytogatni kezdte. Dögölj meg, te szemét! Ekkor odaértek a katonák, lerángatták Sutit a tábornokról, lefogták és agyba főbe verték. nagy lelkűen megbocsátott Szutinak, fel sem jelentette. Szuti téved, nem ő a gyilkos, de persze megérti a hőst, a helyében ő is ugyanezt tette volna. Asher ezzel ismét sokakat maga mellé állított. Pásher, amint visszatért tébából, minden követ megmozgatott azért, hogy kiszabadítsa Szutit, akit a főkaszárnyában tartottak fogva. A ser abba is beleegyezett, hogy nem bünteti tovább az engedetlenségért és a feljebb való megsértéséért, amennyiben Szuti leszerel. Szerej le, tanácsolt a pászer. Bocsáss meg, elfeledkeztem az ígéretemről. Rád sosem tudok haragudni. Te nem fogod legyőzni a sert. Kitartó vagyok. Ő pedig ravasz. Felejtsd el a hadsereget! Nincs is az ínyemre ez a fegyelem. Más terveim vannak. Pászer inkább nem volt kíváncsi ezekre a tervekre. Segítesz nekem megszervezni az ünnepet? Miféle ünnepet? Megházasodom. Az összeesküvők egy elhagyott majorságban gyűltek össze. Mindegyikük meggyőződött arról, hogy nem követték. Mióta kirabolták a nagy piramist és ellopták a fáraó jogos uralkodásának a jelképeit, nem tettek mást, csak figyeltek. Az utóbbi idők eseményei döntés elé állították őket. Csak a nagy Ramszes tudta, hogy trónja futóhomokon áll. Amint az ereje fogyatkozni kezd, meg kell majd ünnepelnie jubileumi ünnepét. Tehát be kell vallania az udvarnak és az országnak, hogy Nincs már a birtokában az Istenek rendelkezése. A király szívósabb, mint gondoltuk. A türelem a legjobb fegyverünk. Múlnak a hónapok. Mit kockáztatunk? A fáraónak meg van kötve a keze. Intézkedéseket hoz, szigorúbb a tisztségviselőkkel, de senkinek sem valhatja meg, hogy mi történt. A jelleme szilárd, de lassan felmorzsolódik. Vége. És ezt tudja. Elveszítettük az égi vasat és az ácsbárdot. Taktikai hiba volt. Én félek. El kellene állnunk a tervünktől. Adjuk vissza az olapott tárgyakat. Nem adhatjuk fel most, amikor ilyen közel vagyunk a célhoz. Egyiptom a kezünkben van. Holnap a miénk a királyság minden kincsével együtt. Szem előtt a nagy célt? Minden hódítás áldozatokkal jár, ez pedig még többel, mint bármely másik. Félre kell tenni mindenféle lelki ismeret furdalást. Néhány holtest az út szélén, semmi jelentőségük sincs ahhoz képest, amit véghez viszünk. A pászer bíró igazi veszélyt jelent. Miatt a most is össze. Har ki fog fulladni. Ne Nem igen láttam nála elszántabb embert. De nem tud semmit. Nem mester ilyen vezette le az első nagy tárgyalását, és félelmetes megérzései vannak. Rábukkant egy sor fontos részletre, veszélyeztetheti a művünket. Amikor Memphisbe jött, egyedül volt. Most tekintélyes támogatói vannak. Ki fogja megállítani, ha még egy lépést tesz a helyes irányba? Meg kellett volna akadályoznunk, hogy idáig üssön. De még nem késő...